Голова Сьома. Тепер я прокидався рано, ще затемно. Очевидно, ціна цього сповілля над собою входила в ту кругленьку суму, яку мені виплачував Сокирко. Не меншим дивом було і те, що в відомості я розписувався майже за символічну плетню, а потім отримував конверт із зеленими. Тут також уміли обводити кругом пальця податкову інспекцію. Отож я прокидався у досвіда, челапав на кухню Ставив чайника. Чи не випити б нам по чашці чаю? І під першу цигарочку прикидав, що мені треба сьогодні зробити, аби не підвести свого любого друга Фернанделя. Потроху я таки втягувався у роботу, нудною її не назвеш, проте й сказати, що ця робота цікава, не повертається язик. Адже доводилось описати про смерть. Певна річ, основним моїм матеріалом були щоденні зведення кримінальних подій які стікалися до управління внутрішніх справ, де я вже став майже своєю людиною. Принаймні, настільки своєю, що міг доступитися до певних архівів і без будь-яких перешкод переглянути ті ж таки зведення давно минулих днів. То таки правда, що все в цьому світі пов'язане однією ниткою. І відображення в іменах та числах, додав би Іван Маловичку. Адже була якась закономірність і в тому, що Сокирко накинув мені відділ убивств саме тоді, коли я став задихатися у квартирі під номером 13. А якщо не закономірність, то принаймні якийсь зв'язок чи натяк згори, та все одно події самі по собі тяглися до певного порядку і нанизувалися на оту єдину нитку, як на мистени. І коли я пристав на сокиркову пропозицію, то, може, підсвідомо, сам собі в тому не зізнавався, вже бачив цей зв'язок і думав, що так воно мусить бути. Все це колись мені знадобиться». Щоправда, переглядаючи зведення кримінальних подій і нещасних випадків от грудня минулого року, я ніде не натрапив на прізвища Ярчук чи ім'я Саватій. Звичайно ж, скупі повідомлення не рясніли іменами. Проте і між рядками телеграфного стилю я не вловлював нічого такого, що могло нанизатися на мою вутлу як павутина нитку. Може, варто було б запустити офіційну розшукову машину, тільки ж, по-перше, для цього поки що бракувало серйозних підстав, а по-друге, ця надто груба машина не мала гальм та обачності на поворотах. Я залишив свої запитання для генерала в його приймальні. Якщо вони працюють з такою оперативністю, як дають інтерв'ю, то ліпше вже покладатися на власні сили. Потім узяв таксі і поїхав до редакції, де дізнався, що мені вже двічі дзвонили, не з управління, певна річ – Бо ті б сказали, що й до чого. Було не з руки допитуватися, чи не місячним голосом мене цікавились. Таким, знаєте, тихим, спокійним і чистим, як місячний промінь. Голосом, без якого я не знаходжу собі місця. Та я вдав, що зовсім байдужий до тих дзвінків, і пішов до сокирка. Мій любий Фернандель спитав, як справи з генеральним інтерв'ю. Я заспокоїв його. Все гаразд. Генерал думає і, можливо, незабаром заговорить. Потім Сокирко закинув мені, що я трохи сентиментальний у своїх матеріалах. Мовляв, син зарізав батька, а ти витискаєш сльозу. Тепер людям немає коли плакати. Не ті часи, щоб займатися моралю. Тож давай лапідарніше, коротко і страшно. Я сказав, що мені так ще легше. Щодня вбиває, як не син батька, то батько сина. немає чистої години, щоб хтось когось не порішив. Отож над усіма не наплачеться, сказав я, і нагадав Сокиркові за талони на бензин. Бо вже весна, і підсохли дороги, і пора запрягати свою кобилку. Він послав мене в бухгалтерію, де сиділи генії по боротьбі з податковою інспекцією. Але я туди не дійшов, бо на моєму столі вже сюрчав і підстрибував, як той чайник, телефон. Я вхопив трубку і хотів було сказати, що вмираю від чайної спраги, та замість місячного голосу почув жорстоке інтерпляче булькатіння. Це відділ убивств? Так. А де крайній? Я слухаю вас. О, то ви крайній, забулькатів смішок. Тоді я буду за вами. Мені ще зі школи набридли ось такі жарти з моїм прізвищем. Хоча треба погодитись, що в контексті убивств це звучало. Та я ніяк не міг розпізнати дуже знайомого голосу. Либонь уперше чув його по телефону. А з ким маю честь? І з тим, кому ти вчора дав Богдана. Кого? Богдан Зіновій, намальований на п'яти гривнях. Так йому і треба. Я нарешті впізнав свого любого друга Сергія Приходька і подумав, що зараз він попросить Івана Степановича, котрий удостоївся 10... десятигривенної купюри. Та сучка з цицьками, що за них міг би зачепитися ною в ковчах, роздає вже мій телефон наліво і направо. «Сергію, – сказав я, – мені немає коли теревенити. Мені також, але для тебе є новина. Я відразу подумав про суботнього чоловіка. Так я тепер його називав, хоч, може, звався він не Саватієм. Ти серйозно? Я навіть вірш написав з цього приводу. Тях із мене жили приходько. Послухаєш? Світає пустеля в листку подорожника, Та хто знайде ключ від його мовчання?» Сергію, заблагав я, конкретно. Але йдеться про те... Так, увечері можемо зустрітись, і я тобі все розкажу. Отже, у трьох поросятах? Ні, зараз, сказав я. У трьох поросятах і зараз. Через 20 хвилин я там буду. У мене, мабуть, був конячий вираз обличчя, бо коли замість талонів я попросив у сокирка службову машину, то він тільки приклав до серця долоню. Сергій Приходько, вочевидь, переживав чорну смугу. Сидів за порожнім столиком і не зводив очей з аркової пройми, де мав з'явитись я. Він скидався на забутого пса, який виглядав господаря, і в його сумовитому погляді також було щось собаче. Приходько, певний, дзвонив від Катрусі. «Моє роздратування на неї минулося. Навпаки, я готовий був поцілувати її пухкеньку в ямочках ручку». Чорна смуга завжди вела його до трьох поросят. Він винувато взяв із моєї коробки сигарету і навіть затягнувся неглибоко. Боязку. Його гнітило – це безгрощів'я. Його гнітило – це безгрощів'я. Свою оповідь теж почав знищено, наче почував за собою вину. Що не дізнався про це раніше. Однак я слухав його і не дихав. Переходькова розповідь дуже вже приставала до тих подій, які відбулися і який я тільки собі уявляв, виходячи з того, що сталося. Це вже була якщо не нитка Аріадни, то принаймні волосинка із неї, що вказувала на слід. Отож учора Приходько вирішив не тринькати п'ятірку в трьох поросятах, а взяв пляшку і пішки помандрував на поділ у майстерню до Петра Чоломбитька. Давненько його не бачив, ніби виправдовався Приходько. Адже художники – це не поети – вони місяцями не вилазять із своїх нір. Це я. Напишу тобі вірша в трамваї і ось тут, за столом. А їм подавай мольберта. Тож, дай, думаю, провідує Чоломбитька. І, слава Богу, застав його таки ж у майстерні. Ну, випили, розбалакалися. А далі я й кажу Чоломбитькові за твій клопіт. Так і так, мовляв, чи ти, Петре, нічого не пам'ятаєш із того вечора, бо, ж, здається, мені і ти тоді був у трьох поросятах. Петро мовчить, як заціпило. Десь у себе дивиться. А тоді, каже, теж ніби сам до себе. «Стривай. Це ж тоді я був із Олесем Остапчуком. Ну, я Остапчука не знаю. Бачив його пару робіт на виставці. Техніка в нього цікава. Це мені запам'яталося. А самого Остапчука і приблизно не знаю». «Та знаєш ти його добре», – дивується Чоломбитько. Такий, середнього зросту, русявий, худий такий. Еге, кажу, із одним носом і двома вухами, правда ж? У Києві, кажу, мільйон чоловіків середнього зросту, худих і русявих. Але річ не в тому, вів далі Приходько. Тут ось яка штука. Виявляється, що той Остапчук десь тоді в зимку саме найняв собі нове житло і дуже тішився з того. Він, здається, заплатив за нього наперед, хоча саме ще не вселявся. Бо мав десь від'їжджати Так ось Чоломбитько запевняє Що Остапчук був того вечора з нами у трьох поросятах Та ще раз тобі кажу Сам я не пам'ятаю ніякого Остапчука Але ж Чоломбитька ти пам'ятаєш добре? Ну Петра я знаю сто років Їх тоді підійшло двоє Сказав я Слухи, не сатай нерви Скривився Приходько Їх було там ціле тирло якби я знав, що це тобі знадобиться, то взяв би усіх на список. Зрештою, ти і сам там був, і міг це зробити. Гаразд, погодився я. Поїзд пішов. Але ж ми можемо через чоломбитька розшукати цього Степчука. Ні, не можемо, похитав головою Приходько. У тому та й річ, що не можемо. Чому? Він що, помер? Тому що поїзд пішов? І не повернувся. Остапчук також зник невідомо куди. Чоломбитько його після того не бачив. Приходько чертяка приготував мені на десерт те, з чого мав би почати. Він винувато кліпав очима, а насправді тихенько тішився своїм бездоганним ударом у сонячне сплетіння. Я довго не міг перевести подих. Приходько вже сміливіше дістав із моєї коробки сигарету. Жадібно затягнувся і, пихнувши димом майже мені в лице, сказав, «Ось так. Я мушу зустрітись з чоломбитьком. Нема проблем. Ти ж його знаєш. Тим більше, що й він хоче поговорити з тобою. Я ніколи не був у нього в майстерні. Це на Андріївському узвозі. Гадаєш, він зараз там? Все ж художник, а не поет», – сказав Приходько. «Де б йому іще бути?» То чого ж ми тут сидимо? Кінець сьомої глави